إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به القمة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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز كوزا عظيما أما بعد فإن أحسر كلامك كلام الله عن الله وخد الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أستولى مدلع أزلعه تبارك وتعلى قمج سأكومنتار حديثا قمده الاحكامه اذا نحن قد حديث 16 في رد اوله من فغلا فغلا اللي استفدنا كما ما قمنا بالي اوني الزادني فقمنا من عقب حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقح نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسع قعج أبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رشعه صلى الله عليه وسلم Pored dva kabura, pored dva mezara. Pa je kazao, njih se dvojica, starovnici ovih mezara, kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega velikog. Što se tiče jednog od njih, nije se sakrivao od mokraće, a drugi je hodao po nemimetu. Činio je puno nemimet, prenosio riječi. Pa je tada poslanik s.a.v. uzio jednu svježu palminu granu koju je rastijepio. Pa je u svaki od ta dva kabura udario ili zabo po jedan taj, taj dio i kazal, pa su kazali ashabi poslaniku s.a.v. zašto si to učinio Allahov poslaniće? Pa je kazal s.a.v. ne bi li im se malo ublažila patnja u kojoj se nalaze Dok se ove djane ne osuše. Znači dok su svježe, da im se ublaži malo panj. Abdullah, Ebul Abbas, Ibn Abdul Muttalib, El Haşimi, Amidjić poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, i jedan od one čekverice, i babina, o kojima smo govorili, i koje smo spominjali. Njegove odlike su brojne, teško ih je pobrojati, a i poznate su. Dobio mu je poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, Allahume barik fihi, waj'alhu min ibadika s-salihin allahumma ihniyhu bikay blagoslov i rashir njegovo znanje i ucini ga od svojih iskrenih robova I molio je poslanik sallallahu alejhi wasallam zidhu ilman wa fiqhan povećaj njegovo znanje i njegovo poznavanje islamskog prava i brojni drugi hadisi oome smislu kojima je dobio poslanik sallallahu alejhi wasallam ibn Abbasu. Omer ibn Hattab bi uzimao Ibnu Abbasa i dovodio ga u dželse i u međlise u sjela gdje su sjedili najpoznatiji i najstariji ashabi učesnici Bedra i drugi pa bi ga ispitivao pred njima da im pokaže Ibnu Abbasovo znanje kaže Paus poznati Tabin doživio sam pet stotina ashaba kada bi se razišli u mišljenju sa Ibnu Abbasom kaže raspravljao bi sa njima dok ih ne bi ubijedio u svoje mišljenje. Pa je bio odli je Allah ta'ala jedan od najjučenija shaba zbog bereketa dove poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Rođen je prije hijjre na tri godine kada je umro poslanik sallallahu alaihi wa sallam. On je imao tada 13 godine. Kazali smo da je Allah te barak uslišao dobu Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Što se tiče Allahove knjige i što se tiče sunnata. Pa je premio Puno hadisa od Allahovog sallallahu arayhi wa sallame. Plenio je oko 1660 hadisa. Od tih 1660 hadisa, 75 se nalazi kod Bukhari kod muslima. A 120 bileži Buharija koje ne bileži muslim, a 49 bileži muslim koje ne bileži imam Buharija. Umro je radi Allahu ta'lanhu u Tajiku 68.000. I dan najasnijegov Kabul je poznat u Tajifu gdje se nalazi. Bidrži Imam Ahmed u svom dijelu Fadairu Sahabe sa dobrim lancem prinosilaca i Ebu Nu'ajm u svom dijelu Al-Hilije a Imam Ahmed bidrži od Saida ibn Džubejra a Ebu Nu'ajm od Mejmuna ibn Mehrana kažu, bili smo na ženazi ibn Abbasa radijallahu ta'lanhu pa kad smo ga postavili pred Kabur da ga spustimo, kaže došla je ptica i uletila u njegove kepene njegove ćefine I sakrila se. Kaže pa, pa smo pa ga i tražili pa nismo mogli naći. Pa smo ga ukopali tako sa picom. Pa kada smo ga ukopavali, čuli smo da neko uči ajet u kome Allah Jeršanu kaže Ja ejetu ham nafsul mutma'inna Irji'i ila robbiki radijetem ardiyeh Fadkuli fi ibadi Odkuli džemnati Oti smirena duša Vrati se gospodaru svome Zadovolja nime I on tobom zadovolja. I uđi među robove moje i uđi u ženet moj. Kaže Iman Zehebi u svom dijelu Sijeru, A'laminu, Belavu, u trećem tomu na 358. stranici nakon što je spomenuo ovu predaju i kaže ova predaja je mutevatir. Ova predaja je mutevati znači istinitim putima prenešena od Ibn Abbasa radijallahu ta'lanova odnosno do ovoga događaja koji se desio. Ovdje kaže Ibn Abbas prošao je poslanik sallallahu ale i sallame pored dva kabura. Ovdje se misli na Dvojicu ljudi koji su u kaboru, jer nas ne zanimaju kaborovi kao kaborove, već se zanimaju stanovnici, stanovnici tih kabureva. Ako neko upita, a gdje su bili ti kaborovi, gdje se nalazili ti kaborovi, kada za čemu nalazili su se u Medini, u jednom od medinskih vrtova, kako je došlo Bukharinov sahihu, u drugoj verzi ovoga hadisa, kaže se, da je prošao znači pored kaborova koji su bili u medinskih vrtovima, Ima jedna predaja koja se kaže pored kabura u neki Ilumedini, ali ispravno da je to bio Ilumedini kako je došlo u ovoj predaji. Pa kaže pa je čuo dva glasa, pa je čuo dva glasa i sva dva kabura. I čuo je samo poslanik sallallahu alejhi i nije mogao niko drugi, ni niko drugi čuti od ljudi i đina. U predaji kod imama Bahshela u njegovoj povijesti kaže se da je to bio vrt ili pašča u Numeiseru. Da, je to bila فأنت أم ميسا لنا بأحشا لبرت إلى الساتون على ذلك تعد باء كمور بلجيب موسى المديني وصوم المدينة الترغيب وترهيب ودجابرة رضي الله عنه ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على كبرين من بني نجار هلكا في الجاهلية فاسمعهما يعذباني في البول والنميمة رشعي قصاني صلى الله عليه وسلم Pored dva tabura, Benuna džara, plene, koji su umrli u džahilijetu. Koji su umrli u džahilijetu. Pa je čuo da se kažnjavaju zbog mokra če... predaja koji su spomenuli. Kto zna? Bitna nam je što se kaže ovoj predaj do stava čovjek umrla u džahilijetu. Da su bili šta? Keatili nevijednici. A u prvoj predaji to nije spomenuto. A u prvoj predaj to nije spomenuto. Međutim, zatačemo se mi ove predaje. U predaj, predaj koji prenosi Ebu Horeira, koju bileži opet Ebu Musa, kaže se da je prošao u poslanik, svala svema, pored dva kabura, u jednom je bio čovjek koji se nije čistio nakon mokriće. A u drugom je bila žena koja je prenosila na nimet, prenosila riječ. Prenosila riječ. Kaže Imam Al-Kurtubi al u svom dijelu Al-Mufhim, u komentaru svome na hm? Muslima u Sahih, radile deset islamski učinjati da li su ova dvojica ili njih dvoje bili muslimani ili nemuslimani. Da li su bili muslimani ili su bili nemuslimani. Kaže im no, a par nije dozvoljeno nikako kazati da su oni bili nevjernici. Nije dozvoljeno kazati nikako da su oni bili nevjernici, jer im ne bi pomoglo to što bi poslanik s.a. usadio jeli, a, palminu grančicu ili granu, kabur, ne bi im se smanjila njihova kazna zbog toga Ne bi se smanjala njihova zbog toga. U ome hadisu je odgovor murđijama. Murdžijama, koji su dobili ime murđije zbog toga što su izbacili iman, od da izbacili dijela iz imana. Pa kažu, je da samo vjeruješ u srcu. Ili da kažeš imce, ne moraš ništa raditi. Pa ovaj hadis ukazuje naš nam. Suprotno, da znači će ljudi biti každjavani zbog grijeha koje su činili. A murjije kažu, ko vjeruje ne koristimo i nešto mu grijeh počini. Oni kažu kod njega ima pravilo jedno njihovo koje je batil, pravilo jedno koje je batil u kome kaže ili u kome kažu nešto ti pored imana grije. A ne koristi pored shirka djela. Ovo drugo je tačno. Da pored shirka ne koristi djelo. To je tačno. No, Međutim da pored imana nešto ti grije to nije tačno. Jer grijeh i kako šteti i kako šteti iman. Pa znači ono što murđije tvrde je potpuno pogrešno i oprošno stavu jehlu suneta koji je mata i to se jasno vidi za oga hadisa da će čovjek biti kažnjavan zbog određenih zbog određenih griha koje čini. Pa da su bile znači ova dvojica mušnici ne bi im to koristilo i ne bi poslanik s.a.v. njima tražio oprosta znači da im se smanji kaznu. Kada bi ovaj hadis koga smo spomenuli, za koga neki kažu da je dobar, a međutim ispraveno da je on slav, jer u njim ima Ibnu Rahija, Misri, a on ima ima u pamćenje, kada bi bio ispraven, s ovim bismo potvrdili jednu novu vrstu šefata. A to je šefat poslanika sallallahu alaihi wa sallam za kjartire. Jel' tako? To bi bio šefat, on došao i zadovorištvo je Allaho poslanika za njegove ještvo prihraćeni. Pa bi to bio jedan novi vid šefata. Dobijutim no, Allah najviše zna da ova predaja nije ispravna i ovo je ispravno e, dugo govorio Hafiz ibn Hajr Fethul Bari i drugi i potvrdili se da se radi o muslimanima da se radi o muslimanima i to se zaključuje iz spolješih spolješnih značenja oboga hadisa. Innahuma la yu'adzaban, <podzirat> ni bojca se kažnjavaju. Ni dvoje bivaju kažnjavani, ako uzmemo predaju da se radi o čovjeku i žen iako u vjerodostojnim hadiskim zbirkama se samo spominje samo se spominje Da se radi o dvojici, znači koji se razilaze u kaburu bez odjedživanja, da li se radi o muškarcu ili ženi? Kažnjavaju se. U tome dokaz o postojanju i ispravnosti azadskog kabura. Da znači će čovjek znači biti kažnjavan, da znači će čovjek biti kažnjavan u kaburu. I to je mezheb i to je put i to je akaid tehnu sunna wal jamaa. Znači, ehnu sunna doljama se slažu da je azavski kabur istina i to je do nas premešeno motivatir predajama. Motivatir predajama znači da postoji kaburski azab i da će ljudi biti kaželjali u kabur. Ko porekne kaburski azab, kakav je njegov propis? Mnogi učenjaci kažu da je nevjednik, drugi kažu da nije, da je teški, griješni i pasik i preslupnik, a jedna skupina kažu da je izvišao iz vjede zato što on u stvari poriće riječi Allah ta barak je o tala i bezbrojne hadise poslanika sa vasem koji su dostigli mutevatir, predaje. A ona je ko porekne mutevatir predaje diva šta? Biva kjater, divan je vijenik. Ko porekne mutevatir predaje. Uzvišen je Allah Jalešanu u Kur'anu nam govori o Azavskom kaboru i spominje. Pa kaže za Firauna i njegove sredbenike en naru ju'radune alejha buduvan Oni se izlažu vatri ujutro i na večer. A onoga dana, kada nastupi sudnji dan, kazat će se, uvedite paraona i njegovu porodicu u najžešći azav i najžešću kaznu. Pa se oni kaže, oni su potvrhnuti vatri, kada? Ujutro i na večer. A inutro i na kada? Imaju gdje? Ovdje na Dunjalu ovdje na dunjalnu je jutro i večer ovdje to je najveće imaju kaznu a kada nastupi sudnji dan jel, ajte, ja sam da se radi o čemu? o dunjalnu a kada nastupi sudnji dan tamo negdje kazat će se, sada ih uvedite u pravu kaznu sada će imati pravu sada će imati pravu kaznu pa je to dokaz iz Kur'ana o azalskom kabu, iako dokaz nije kategoričan 100% jer neki su pregovarali, kažu to se odnosi samo na faraona zbog grijeha koji je počinio i božanstvo, zbog božanstva koje je prizivao Zbog toga on ima takvu kaznu. No, međutim, mi kažemo i kada bi se odnoslo Samora Faraona, mi imamo mutevatir hadise koji govore znači, o kaburskom azabu i da je kaburski azab istina. Nama je dužnost da povirujemo u ono u što nas je pozvao i što nam je objasnio Allaho sallahu, u poslanjih svala Allaho i da to prihvatimo kao vjeru. I nije nam dozvoljeno da se znači, odmećemo od toga i da koristimo logiku i razum u policanju ovakvih gajbstvari. Jer neki kažu kako je moguće da čovjek bude kažnjavan u kaburu. To je nelogično. Da čovjek bude kažnjan u kaburu kada istropne ispiče o tome, ne može se znači kažnjavati. I na takav način možemo poreći šta? Sve gajbstvari. Možemo kao kako je moguće da ima džemnet, kako je moguće da ima džehenden, kako je moguće da imaju meleki i tako. Je... Možemo poreći tako cijeli gaj koji se nalazi i sve što se od gajba dešava možemo to poreći na takav logički način. Onaj ko vjeruje u Allaha Za njega su ove stvari potpuno jasne i lahko ih, može, lahko ih može shvatiti. I zato nam je jako teško i žao kada čujemo da je knjiga koja je doživjela najveću, znači, prodaju distribuciju na poznatom islamskom sajmu knjiga koji se održao u Jordanu bila knjiga koja je nosila naslov Bajka Azavski kabor ili iz Mišljotina Azavski kabor i onda je došao autor u i Porekao sve hadise koji govore o Azavskom kaburu, i apovskoj buhavi kod muslima, i ajete koji govore o tome, i onda došao sa svojim truhlim i prljavim mišljenjem kako nema ništa od Azavskog kabura i kao da je ljudima rekao, jeste samo vi dalje radite i griješte, nećete vi odgovarati osim u sudnjim davom. Azavski kabur biva tako što će čovjeku se vratiti njegov, njegova pamet i njegov razum, duša kada se vratiti tijelo, vratit će se njemu njegov razum. I to je došlo u hadisima, hadisu Enesa ibn Malika, koga je držio Buharija i Muslima, kome stoji da će čovjek, kada ga ljudi spuste u Kabor, da će čuti papuće iz deket, papuća, ljudi koji odlaze od Kabura. I da ćemo doći dva meleka, će doći kod njega i svišće o tome, sve to ukazuje da čovjek ima svoj, šta, pamet, kada i svoj razum. A u predaji koji je ibn Hidban, ima Mahmed, koja ima dobar lanac i kaže se da je Omer ibn Hatab, Nakon što je poslanik sallallahu sallam spomenuo da će čovje biti skušan u Kabul, upitao poslanika, aleyhissalatu vesselam, et u redu alajna ukuđuna, ja, Rasulallah, hoće li nama kaže naša pamet biti račena u Kabul? Čemo biti razlomni ljudi? Pa je kazao poslanik, sallallahu aleyhi wa alihi wasallame, nam keheyjeti kumul jevom. Isto kao što danes. Kao što danes, izgledate tako, hoćete biti u Kabul, na isti način. Pa će vam biti račena Vaša pamet i vaš razum i bit ćete znači u kaburu na isti način tako kažnjavan. Neki kažu da će biti čovjek kažnjavan, ali samo tijelom. Neće biti znači duše vraćene u tijela, nego samo da će čovjek biti kažnjavan, da će biti kažnjavan svojim tijelom. I ovo je stav nekih keramita. A kažu mu atezile da će čovjek biti kažnjavan, ali da neće osjetiti bol. Pogledajte za bljede. Biće každan u Habulom, neće osjećati bol. Nego kažu, taj će bol osjetiti kad bude proživljen na sudnjem danu. Kad ga Allah požive, onda će osjećati bol. Jer oni kažu da čovjek neće mu biti braći na šta duša u tijelu. A tijelo samo posebno ja može osjećati bol bez duše. Pa kažu, bolu će se nagomilavati, pa će osjetiti kad budu proživljeni na sudnjem Na sudnjem danu, da sa Allah sačuva džehla i nezdanje. Kažu šehovi sami u temije, kaže u svojim pekvama u četvrtom tomu, nije, kaže, da čovjek kaže i da smatra da će kaburski azav ili kaburske blagodati i uživanja koje će biti, da je to slično snu, da čovjek nešto sanja ili da osjeti i o tome. Kaže, to nije kao san, nego kaže, to je istinit bor koga će osjetiti onaj ko bude bio kažnjavan, a kaže, isto tako, to su, kaže, istinite, istinite, kaže, blagodati koje će ovaj osjetiti i stvare blagodati koje će osjetiti onih koji budu, znači, u u blagodatima kaburskim. Šeho samim un kajim, svom je ovaj ruh, spominje, kaže pitanje šeho samim unu o kažnjavanju čovjeka u kaburu, je li to samo duša ili je tijelo ili je oba dvoje pa je kazao šeho samim unu tajmije Belil azabu vanna imu ala nefsi vabredani džemija biti pravi ehli sunnati vod džemani. Kaže što se tiče kaburske kazne ili kaburskih uživanja, oni se odnose kako na dušu tako i na tijelo, po konsensusu ehlu suneta očevana. Odnosi se znači kako na dušu, tako, tako, i na, tako i na tijelo. I onda nakon što je spominjao neke hadise, kaže Šehr Hr. Munkayim na drugom mjestu, i ovi hadisi kaže jasno ukazuju da se duša vraća čovjeku u tijelo, znači i da biva kažnjavana i duša i tijelo. I što se tiče znači kapurskog azaba, islamski učenjaci Sunnata suneta očevata su složeni da je to istina, kako navodi šeho sallim Nukaj i drugi i to odgovara vjerodostojnim hadisima sallallahu sallam i ono što je došlo u Kur'an od Allaha tebara k'o teala. Kaže Imam Al-Marwazi da je rekao Imam Ahmed azabul qabri haqqun la yunkiruhu ila ba'lul mudl Kabulski azab je istin i ne poriče osim samo onaj koji je istinu zalutao i koga je Allah je odio sa pravu puta. Što se tiče skupina, brojni koji spore Azavski kabor, između njih su Haliđije, Havariđ i neke murđije su isto tako porekle, porekle Azavski kabor. Uomaju Azdeban i Tichedir, a oni se nekažnjavaju zbog nečega velikog. Nekažnjavaju se zbog nečega velikog. Islamski učenjaci po pitanju ovih riječi imaju nekoliko tumačenja. Imaju nekoliko tumačenja. Prvo, nije veliko kod njih. To što su činili nije veliko kod njih, ali je veliko kod Allah te bareke ve taala. Pačnati činili grije koga nisu oni smatrali velikim. I da to ukazuje kada je koji brujima Buharijo koji se kaže, "Wa innehu la kebir." I to je veliki grijeh koga su činili. Znači veliki je grijeh kod Allaha dž.š.a. i oni ga nisu smatrali velikim grijehom. U drugoj predaji, "Wa ma yu'addevani bela." I nisu kažnjavani zbog ničega što su smatrali velikim, ali je to bilo veliko. Ali je to bilo, ali je to bilo veliko. Kao što kaže uzvišeni Allah dž.š.a. Hejinen, azim. i vi ste to smatrali mizernim, inači malim a to je kod Allaha Đelešanu bilo veliko. Jer ovdje čovjek koji se nije čistio od mokreće čemu to vodi? Nije se očistio od mokreće. Čemu vodi to? Ko zna? Nema abdesta. A nema abdesta šta onda nema? Nema. Bilo je na njegovom tijelu na čistoće i došlo je na njegovu odjeću na čistoće i takav je klanjao. A namaz takvog nije priznat. A ima li veće rijeha od toga da se ostavi namaz i da čovjek nema namaz? Nema veće rijeha. Pa je to to nemirovno, znači čišćaj nakon, ne, nema čovjek tahareta, ne može kao tako stupiti i stati preda lahađa došava. Pa je to dovoljno dogada da ljude dođu, u stvari preda lahađa došava bez namaza? Pa to može biti isto jedan od razloga koji je dovoljno, znači da ovakve, do ovakve kazne. A što se tiče drugog, kjane jemši bin nemime, tako došlo u disku, hodo je po trčao, radio sve, da što više je ne i što više je pesada i nereda posije po zemlju. Pa znači činio puno, puno toga nereda, što je svakako pod Allaha dušano veliki grije. To je prvo otomačenje. Drugo otomačenje ovih liječi jeste da nije veliko u smislu da nije najveći grije. Ima veći grijeha, oni je veliki grijeh, ali nije najveći u njih. Pa može biti, znači ima veći grijeha od ti. Jer se veliki grije si, kao i mali grije si, kao i širk, razlikuju, znači, svojim razlikuju i svojim i svojim držama. Pa znači, ne odnosi se hadiz kome tumačenju na najveće velike grijehe, jer je šir veliki grije i ubijstvo je veliki grije, pa nije na tome stepenu, ali je ipak ali je ipak veliki grije. Treće tumačenje jeste da to kod njih dvojice samo nije veliko, a drugi ljudi jeste. Da svi drugi drugi ljudi smatruju to velikom stvari, ali oni su bili izuzetak pa to nisu smatrali, znači velikom stvari nego sto smatrali sitnicom. Da nije veliko Bilo to u pogledu da oni to ostavili. Nije im bilo znači teško da ostavili taj grijeh. Mogli su ga lahko ostaviti i mogli su se lahko proći toga grijeha, pa u tome smislu nije bilo nešto veliko. Ne znači nije im bilo veliko da se prođu toga da ostavili. Grijezi se dijele u tri skupine. Kod istanosti učenjaka grijezi se dijele u tri skupine, kako kaže imam el -maziri. Prva skupina su grijezi koje je lahko ostaviti, poput ovih. Lako je ostaviti. Nema nikakve poteškoće čovjek da je i ostaviti. Ili da uči nešto da upade u vrijeme. Ostaviti na nimet. Jel to poteškoće? Ostaviti djive. To nije poteškoće. To treba čovjek samo da ne govori i završati. Imate drugu skupiru koju je teško ostaviti. Koja je nasuprot ove. A to je udovoljavanje svojim strastima i duši. Pa je te prohjeve teško ostaviti. Čovjek. Treba znači muđeaheda i treba trud i sabuda ih ostaviti. I treća skupina jeste grijesi od kojih duša po svojoj prirodi vježi. Ne voli ih duša. Kao, na primjer, da čovjek popije otrov. To je grijeh, da čovjek sam sebe tako ubije. A voli li to duša da čovjek uzme i da popije i da sam sebe sam sebe ubije i slišu tome? To je grijeh od koga duša vježi po svojoj prirodi. Pa je ovaj grijeh koga su činili spadao u ovu skupinu koju je bilo lahko ostaviti. Mogli su znači lahko proći toga što su činili. Peto tumačen da su smatrali da nije veliko u smistu da su oni kakav su oni imali rezon prema čemu, prema grijezima. Jer čovjek ne treba kada čini grijah, ne treba gledati u grije i na ne veljšinu nego treba gledati kome je nepokoren. I kome čini i kome čini nepokornost. Pa su oni smatrali to malim, a u stvali bili su nepokorni svome gospodali. I došlo je u hadisu jedno Hibana u kome se kaže adaban šediljen fi dendrin heijin. I kaže, dobili su žestoku kaznu za mali glijed. Neki kažu da je, i ovo je šesto tumačenje, da je Allahom poslanik s.a.v. prvo vrijeme kazao da je to malo, pa nakon toga mu je Žiril došao pa objavio da je veliki to glijed. I to je kazao i Buktin i drugi, Allah zna najbolje što se tiče tumačenja, znači ovih riječi, ovo možda prvo tumačenje da bi bilo sigurno da bi imalo svoju težinu, a to je da su oni smatrali to mali, a to je u stvari kod Allaha te barake od tada bilo nešto veliko. Ema ahaduhumma fekjane vajostetiru min albeul. Što se tiče jednog od njih, nije se prikrivao ili nije se pregrađivao pri čišćenju nužde. Svi tre staviti zavisu. Ovo može se odnosti na dvije stvari. Da je čovjek obavljao, znači, nuždu pa se nije zastirao od ljudi pa su ga ljudi mogli vidjeti. Oči su ga mogli tuđe gledati, njegova vred. A može se odnositi na ono što smo govorili prije, što je vedno za hadiseboje i u Banasarija i ibn Omara, da se nije zastirao od Kjabe, nego je činio to u pravcu Kjabe. Pa su jedni učinjaci odobrali ovo mišljenje, a drugi su odobrali ovo. Znači nije se zastirao u jednom i drugom slučaju, a jedno i drugo je zabranjeno, jedno i drugo je, drugo je haram. A ova riječi je s tetiru, zastirati došla je u raznim oblicima i najviše oblika koji su došli ukazuju Da se odnosi na čišćenje nakon ušte. Pa može biti zaklanjanje i može biti, jel je u predajama, da se kaže la estrenzihu minelbeuri nije se čistio, nije uklanjao one nečistoću, jeli, i mokreću koja je ostala nakon obavljene prirodne potrebe. La estrenzihu minelbeuri, isto tako nije znači uklanjao, nije se čistio i slično i slično tome. U jednoj se predaj kaže la estrenzihu minelbeuri i nije čistio svoje stidno mjesto od mokreće koja ostala u mokrećevom kanalu. Tako znači, ahadinsa, međutim, ova predaja ima potpun slav vladnost prenosilata, pa se ne odnosi na ovo, nego znači ne odnosi se na ono šarijatsko čišćenje, o ome smo joj već petvarno govorili. Minel Beun nije se čistio od mokreće. Iz ovoga ahadinsa se uzima dokaz da je mokreća šta? Nečista. Jer mora se čovjek čistiti od mokreće, a da je mokreća bila čista, onda se ne bi morao č Mokraća je nečista bez obzira o kojoj se količini, o kojoj se količini radimo. I to je mišljenje svećine islamskih učenjaka, osim osim onoga što ostane kao trag nakon obavljene fiziološke potrebe, to je ono što je oprošteno u šarijatu i gdje ima olakšita. Znači, trag ako ostane, ljivo nakon velike ili male nužde, to ne smeta. Ali protivnom čovjek mora znači, ukloniti onu začistoću. I to je mišljenje znači mama Malika i većine papiha, Ebu Hanita i Ebu Yusuf i Muhammed kažu da ono što je veće od dirhema da je to nečisto, a što je manje od dirhema da je čisto. Znači uzimajući kao olakšecu tome pogledu. Učenjaci kufe kažu ako popršće poput onih vrhova igle da ne smeta znači, a mimo toga bi se moralo prati. A međutim istotno je mišljenje većine islamskih, islamskih učenjaka. A što se tiče drugog od njih, podao je po nemimetu. Nemimet je da čovjek prenosi riječi nečije stiljem da napravi razdor i smutnju i tasadi neved. To se zove nemimet. I on je povezan sa gribetom, no među ljudim svaki od njih ima svoje specifičnosti. Uznišen je Allah, Željšanovi, u Kur'anu zabranio gribet. A isto je tako u Kur'anu zabranio nemimet hoće nam skomenuti ajek u kome Allah vršanu brani nemimet. Ogovarete. Gdje nemimet? Vojnul nikullih umezet il numeze. Teško se svakom klevetniku pod, podrugljivit. Klevetniku i klevet će naći ljude ide od jednih do drugih priča. To je jedan od dokaza. A međutim, ima još precizni još jasni argument. Hemazin nešajim binemim. Klevetnik koji tuđe riječ prenosi. Binemim. بنميم هماد مشاء بنميم كل هدا بنميمته وهي است صمنته يعني و بغرم سلسلوجيه صمنوتيه نميمت فنميمه حرام اذا برانم ايستو као гйбет каже قسانك صلى الله عليه وسلم وحديثه وكذا الى البخاري ومسلم حدثت رضي الله عنه لا يدخل الجنه نمام ما يجي وجنه هنا يكون ني نميمه Neće ući u džennet. Istovanski ti kažu neće ući u džennet, ovo ima dva tomačenja, da se kaže neće ući u džennet sa onima koji prvi budu ulazili u džennet. A drugi kažu neće ući u džennet nikada ako bude od onih koji izučinili nemimet i smatra o to dozboljenim, o halali o nemimet. Jer nemimet sam posebno nije kufur i ne, nije nevjesto. Osim ako čovjek kazao jeste nemimet je halal i to je fino da se čini i to je pohvalno. Tada bi čovjek izišao iz v Pa u tom neće ući nikada u dženet. Ili da kažemo ući u dženet, ali neće ući sa onima prvima, znači dva tumačenja ovoga hadisa. U svakom slučaju kada je čovjek činio nemimet, a ne, to je smatrao dozvoljnim, ući u dženet, ali sigurno da neće ući sa onima koji ulazi prvi u dženetska prostranstva. Onekad će nemimet biti obavezen. Preneti riječi, i iako će riječ napraviti pesad, bit će obavezen da se prenesu, da bi se riješio neki problem, ili da bismo svemani sačuvali zla i slično tome. Znaci ono što smo pričali o ogovaranju, to isto vredi, to isto i za, i za nemimet. Nemimet je haram bez obzira radilo se o riječima, da čovjek kaže da prenese ili da pokaže rukom ili da ishare to mu kaže ili okom da namigne jeste o tome. Kako god da uradi, šta god da uradi i time znači ovaj učini I smatra se od onih koji prenose riječi da bi tako pokvarili odnose među ljudima, smatra se da je od onih koji čine namimati. Jer je osnova da čovjek prikrije stanje i hal muslimana i da ga ne otkriva. Ne da ide znači govoriti šta je on učinio zla tako da ga sramoti. Osim ako se, se radi, naravno da je o tome korist za muslimane, to je onda isto kao i ogovaranje. Kada neko dođe nekome pa mu prenosi riječi od nekoga, obaveza mu je šest stvari, da uči mi šest stvari. Taj koji čuje toga, obaveza je da učini šest tvari. Prvo, da mu ne vjerujem. Dok ti dođe i prenosi ti riječ od nekoga, kako je neko rekao o tebi to i to, obaveza ti prvo da mu ne povjerujem. Jer je, ne mam, onaj koji će i na nimeti, je šta? Fasik, je li tako? Fasik, teški vješnik, je li čini? Veliki grijem. A šehadet, fasika, njegov sredočenje nije šta? Primljeno u šerijet, rozumijete? Čovjek dođe i govara ljude, pozna da ugovara ljude. Ne može se njegov šehadet, njegov šehadet neće prihvatiti. Čovjek premio riječi, kada je šemu jemu prvo, ja to tebi ne mogu povjerovati. Ako ćeš mu nić kazati. I zato što sti ti i od tebe se to ne može primiti to što dobroješ. Pa je znači njegov šehadet ne prihvatiti i ne možeš to prihvatiti od njega. Druga stva da mu zabrani to što čini i da upozori na grijeh koji je počinio. Treća stva da ga mrzi u ime Allaha, jer je on mrzak kod Allah Allah ga mrzi. Ako ga Allah mrzim, mrzvejti. Jer Allah ne voli, neko koji ne te ne voli, pasiti. Četvrta stvar, da ne pomisliš o čovjeku od koga je on te premio riječ ružno. Kako kaže Uzišani Allah Đeršanu, i bšteni bu kathiran min alvan. Ja i uhele vina amenu, i bšteni bu kathiran min alvan. O vjernici, klonite se mnogih, mnogih sumnječenja. Znači, pa nećeš pomisli o tome čovjeku od koga je on riječ nešto loše. Da te ne navede to što ti on kazao, da uhodiš. On ti kadao nešto tako i tako i kada ćeš sad će to provjeti. Pa onda ideš za tim čovjekom i šta? Ispitivaš, uhodiš ga da potvrdiš ili negiraš ispravnost njegove riječi. Neći se dozvolite. Jer uzvišeni je Allah Žešanu kaže U Al-Atežesu se su i nemojte jedne druge uhoditi. Nemojte jedne druge uhoditi. Ibn-U su kazali, čovjeku kaže Vino curin iz njegovu bradu koliko pije. Može ka se kao se iz se izustaje curi po bradu. Kaže Allah nam je zabranio uhoditi. Jer to nije javno činio. Pa nećeš ići uhoditi da vidiš šta neko, šta neko radi. I šesta stvar. Neka ne dozvoli sebi ono što je zabranio čovjek koji je predio riječ. A to je da ide i da drugom prenosi riječ koju je ovaj kazao. Zabranio si njemu i poprdio njegovo djelo, njegov postupak. I onda nakon toga ideš ti i činiš istu griješku i prenosiš, prenosiš znači, te njegove riječi koje je kazao taj koji je činio na Pa onda čovjek upadne u istu stvaru. Kaže pjesnik da na arapski: la temha ankhulukin wa tati mithluhu, 'arun 'alayka idha fa'alta 'adhima. Nemoj spečavati da ljudi nešto čine, a ti kaže činiš isto to. Ako budeš tako postupao, onda si ružno učinio. Znači da čovjek čini ono što je već zabranio nekom Došao je čovjek Omar ibn Abdulazizu i kaže: Kaže o tebi je jedan rekao to i to. Pa mu kaže Omar ibn Abdulaziz: Ako hoćeš Ja ću provjeriti, kaže, to što si ti kazao. Pa ako kaže, bude ispravno to što si rekao, ako si kaže istirit, onda si ti emazim mešajim binemim. Onda si ti klavetnik koji čini nemimet. Ako si iskren onda si klavetnik koji čini nemimet. A kaže, ako si lažovi, ako si neiskren i neistirit u svojoj tvrdi, onda si kaže od onih za koje Allah šamo kaže, in džaekun pasikun pe tebe jenu. In džaekun pasikun binabein pe tebe jenu. Ako vam dođe pasik, sa nekom vijesti vi to Pa je kazao ovaj čovjek u redu, kaže pusti me, neće to, to više nikada činiti, oprosti mi vladaru pravovijenih. Pa je on ti šao. al-Ahbar, to je bio židov koji je primio islam, da je Musa al-Islam jedne prilike nakon što je Benu Israel zadesila velika žena, izvišao da traži kišu od Allaha Čelešanu. Pa je Allah Žešan rekao, o Musa, ja vam neću postati kišu. Zato što kaže, što među vama ima čovjek koji čini ne mimet. Puno čini ne mimet, kaže izbog zbog njega neću vam postati kišu. Pa je kazao Musa, ale i salam, gospodaru moj, kaže, kaže nam ko je taj čovjek da ga istiramo. Da ga izvojimo iz stupine, da dobijemo kišu. Pa je kazao, uzmišljeni Allah, prebara, ko je tada kaže, o Musa, kaže, ja vama zabranjujem, kaže ne mimet. A kaže, da ga ja čini? Vama sam zabranio ne mimet, kako da ga ja Pa je ujutro Allah džišanu poslao im kišu. Kaže Jahe ibn Zeyn da reka rekao Hasanu ibn Ali, kada su ga napojili otrovom, kaže reci ko te napojio otrovom, da znamo. Pa je kazao, bada je Allahu teala anhu, subhanallah, kaže. Kaže još jedan mali, kratki vremenski period, kaže moja će stopala, kada je to ovdje na Da nakon toga, kaže, sramotim i da otkrivam ljude i da će njim namimet. Iako mu je bilo dozveneno u tome stanju da kaže, Iako je treba kazati ko je taj koga ubio, a međutim, pogledajmo kako su pazile na sebe i na svoje dijela i smatrali se da će zato to odgovarati pred uzvišenom Allahom te barake kod ta. U predaji koji je zaviležio ima Mahmed, koja ima vjerodostojna lanac prenosilaca, stoji mjesto ovdje, enemimeta, stoji ribet. Da je jedan činio ribet, a da je drugi da se nije čistio od mokraće. I ovaj predaj je također vjerodostojno. Pa ima znači predaj imamo od ribeta imamo od nakon nak A u predaj koji obilježi ima Elberfi u svojoj povijesti kaže se da je jedan jeo meso ljudi, a drugi se nije čistio od mokraće. Što isto ukazuje znači na livet, da se radi o livetu. Ovdje što se tiče toga što je poslanik s.a.v. posadio dvije grane, palmine, pislavski učinjen se to tepsiruje na dva načina, kaže da je poslanik s.a.v. ima dobio u tom vremenu pa da im je zbog toga smanjena kazna, A drugi kažu nije poslaniku sallallahu alejhi ve je objavljeno tada da će im biti umanjena kazna pa zbog toga je to uradio poslanik sallallahu alejhi A treći kažu ne, nije da će im biti umanjena kazna zbog toga što te bije grane činite spih. Jer kako sve što je na zemlji čini te spih Allahu dželle hoşunu, min şey'in illa yusabbihu bi Nema ništa što je stvoreno a da reci Allah dželle hoşun te spih. Pa kada te bije grane kada se stave one dok su šta? Sirove, one će čini te No, međutim, imamo li mi razlog da sirova čini, imamo li dokaz da sirova grana čini tespi, a suha ne čini? Nema, nego je osnova da sve čini, znači da sve čini tespi. No, međutim, smatruje su dok su dvije grane sirove da čine tespi, pada je onda da će biti znači do toga umanjena kazna. Neki islamski učenjaci iz ovoga hadisa uzimaju je jedan jako čudan propis. A to je da je čovjeku dozvoljeno da uči Kur'an mrtvacu na kabulu. Ko će mi kazati kako on to uzme i dokaz? A to nigdi nisi pomijen to hadisu. Oni kažu da će ta grana suha koja se zabode u kabur, da će čovjeku šta manti, njegovu kaznu. Kažu ako grana suha umanjuje kaznu, onda učenje Kur'ana je preće da umanji kaznu. Jer kažu pi, šta je pes pih i grane u odnosu na sam Kur'an jer da je Kur'an Allahođeršanu govori. Tako da, uzimaju jako čudan propis. Ovaj propis, iako su ga kazali neki islamski učenjaci u svojim komentarima na moslima Usahi i drugi, Nije isprava. Ne može se prihvatiti jer prvo učenje Kur'ana na kaburu nema nikakve osnove. To nije činio naš selet, Nema Nemamo vjerovostovni predaja o tome. Ajša radijalahu te al je pitala poslanika sallallahu sallame o Allahom, šta ću kazati kada dođem na kaburu? Pa je poučio zobi koju će učiti kada dođem na kaburu. A nije mi kazao proučenje patihu nešto iz Kur'ana je slišo o tome. Ona pita Allahu poslanike šta da kažem kada dođem na kaburu? A ona mu je žena, najdraža mu Pa njoj bi prvo je rekao i najbolje mi i je Allahov poslanik nije razlikao u pogledu ili prenošenja izmeđi ljudi. Pa je rekao, reci do Salamun alaikum, dija rekao mu i tako do kraja ili dobe. A nije joj kazao prouči Fatihu ili prouči nešto iz. Kur'ana i prouči jasin i prouči slično tome. I kaže poslanik s.a.v. krede i koji u bližima muslimu s.a.hiju debu Hreire. La teđa'alu ja bujutekum mekabiru. Fa inna shaytana yafiru min albayti alladhi tukrau fihi suratul bakara. Nemojte kaže svoje kuće činiti mezarima, u istinu šeitan shaytan bježi iz kućem koji se uči sura al bekar Da što ovaj hadis kaže? Da se na kabulu ne uči sura al-bakara, jer kaže nemojte činiti svoje kuće mezarima. Šejtan bježi iz kućem koji se uči sura al-bakara. Što znači da se na kabulu ne ne uči sura al-bakara? I isto tako poslanik ala, je zabranio da se klanja na kaburima jer se na jer se namazu uči Kur'an, a na kaburu nema učenja nema učenja Kur'ana. Tako da ovaj propis koga su izveli neki islamski učenci iz ovoga hadisa, nema svoga mjesta, nema svoje osnove, ni nam preneseno ni od koga od prvi generacija, znači da je učio Kur'an na kaburu. A zato bi to moglo se desiti, a da nam to ne bude prenešeno u njih. Da su ashabili tabini tako postupa. Iz ovoga hadisa se zaključiva ono što smo kazali prije toga da je nemimet haram i da je nemimet veliki grijeh, naročito kada se desi ovako kao što je spomenuto u hadisu. Keane jemši ale nemimet. Hodao je po nemimetu. Puno činio nemimet. Zato su veki islamski učinjaci govorili čovjek koji čini nemimet može za jedan sahad učiniti sada i nereda više nego što može učiniti Čovjek koji se bavi sihrom za cijeli mjesec dana. Zbog znači opasnost remineta koja negativno djeluje na cijelu društvu. Isto tako iz hadisa se zaključuje obaveza čišćenja od svih vrsta nečistoće. Ako je obaveza čišćenja od mokreće, onda je obaveza čišćenja i od drugih vrsta nečistoće. Isto tako iz hadisa se uzima zaključak da je obaveza čovjeku da se zaspre kada obavlja fiziološku potrebu. Iz hadisa se također uzima zaključak da je dozvoljeno spomenuti čovjeka mrtvaca po njegovim nekim ružnim osobinama, a je u tome je opća korit za muslimane. Kao što je bilo u ome hadisu, da se muslimani povuče ili da uzme pouku i vret, onda se takva stvar neće smatrati, jeli ogovaranjem i spomenijanjem po Ima hadis od poslanika s.a.v. koga bilježi Mamebu Davud i Tirmizi i Hakin i drugi, koji ima slab lanac prenosilaca, u kome je poslanik s.a.v. kaže... Udzguru mehacine meutakum pokufu an mesauihim. Spominjite, kaže, dobra dijela vaših mrtvih, a nemojte spominjet njihova loša dijela. Međutim, ovaj hadis nije vjero iako ima ispravno ima ispravno značenje. Imam Buharijan, na osnovnog hadisa, naslovio dva poglavlja u svome sahihu, koja su pitne da se spomenu. Prvo je naslovio je poglavlje, taj je veliki grije da se čovjek ne zastire prilikom obavljanja nužde. I spomenuo je mađaje pi haslel bau, poglavnje, znači koje se odnosi na čišćenje, mokreće. I na kraju zadnji propis koga je iz ovoga hadisa izveo, Ebu abdillah il džavu zekani, kaže, zaključujući iz, iz ovoga hadisa, da je dozvoljeno čovjeku da hoda između mezarja. U hadisa kaže da je poslanik s.a. prošao kore tada dva mezara. Da li je to bilo još mezarja, Allah najbolje zna. U svakom slučaju, zaključio je, znači da je dozvoljeno hodati između mezarja. Možda bi se mogli još kazati da je dozvoljeno isto tako posjetiti mezar, jer je poslanik sa ovim došao, znači to do mezara i boravio pred njega, proces pa znači iz tog hadisa moglo i to zaključiti pored brojnih drugih hadisa koji ukazuju znači na legitimnost posećivanja mezarja. Wallahu ta'ala 'alam, sallallahu 'ala nabina Muhammed 'ala alihi washabihi al-amin. Ovim bismo završili znači poglavlje Kamisat Tabah, čišćenja nakon nužde. Spominjali smo na početku da ima šest hadisa koji su bili u ome smo o svih šest hadisa Ačinu inša vatala nareduk puterastriti o poglavju, babu Sivar, poglavje koje govori o nisva'ku. Allahu Teala ale, salli laluhu m'ala nebina muhammed, wa jazakumun